«Ти, звичайно, не бачила?» Валентина змушена була визнати, що така прогалина в її культурному світі існує. Про цю виставу, недавно подаровану тернопільській публіці, вона чула не просто схвальні, захоплені відгуки. А чому би, власне, і не піти? «У мене там, правда, невеличка роль», – скромно назвав так свою участь у масовці Станіслав. «Але вистава справді гарна». «І музика, і...» Вони під'їхали до будинку. Валя зрозуміла, що зараз Стасові доведеться знову вийти на цей жахливий холод. Мабуть, у нього немає теплого пальта, тому він і клацає зубами у плащику. «У тебе хоч шапка є, ти в пір'ї?» – запитала з болем у серці. «Їй собачій мамі, хоч і колишній, нестерпно було бачити...» Як людина, не собака навіть, бо в собаки є шерсть, мерзне. Шапка? Шапка була, валюнчик, точно була. Ще минулого року була. Але вкрали. Гарна була шапка, тому й вкрали. Я навіть знаю, хто. Дай мені спокій, Доброчинський. А як же, вкрали. Повний театр злодіїв. Сам загубив, напився, заснув і забув. Знаю я твої шапки. На, візьми хоч це, тільки ж не згуби, чорти. Валентина зняла з шиї товстий теплий шарф. Широкий, довгий вовняний закотала ним цю тонку беззахисну шию. Самій стало тепліше. Та Стас не поспішав виходити з машини. ми грошей, подумалось, як же без цього. Тому й чекав біля машини, тому й мерз. Грошей не отримаєш, навіть не проси. Валентина відрубала це таким рішучим тоном, що Станіслав зрозумів – не дасть. Голос його не затремтів. він якось тріснув навпіл. Валю, ти, звичайно, не повинна, але нам уже третій місяць не платять. Вдома навіть хліба немає. І на горілку теж немає. Немає? Я вже майже тиждень. «Не їв, не пив, і жінка теж!» «Ходімо!» Валентина рішуче відчинила дверці авто. В універсамі продавщиці зглядались на жінку в розкішному шкіряному пальті з хутряним капюшоном, яка майже без розбору кидала упаковки з продуктами до величезних пакетів, які ледве тягнув за нею високий худорлявий чоловік з очима алкоголіка – Вбраний у старий зношений плащ, зате із шикарним вовняним шарфом, у червону й синю краватку навколо шиї. Рис, гречка, макарони різних сортів, олія, масло, консерви, хліб, хліб, хліб. Сухарів насушите. Ти не думаєш, що я тобі щодня шопінг влаштовуватиму. Не надто милувалась власною доброчинністю валя. Валюнчик, а її одну маленьку. Заклянчив до непристойного принижено Стас. Продавщиця аж сплюнула з пересердя. «А дідько б вас забрав усіх разом, алкоголіки чортові, і чого ви з ним, пані панькаєтесь? «Валюнчик, ну зовсім маленьку, а під таку закусь...» Валентина не витримала цього собачого знизу вгору погляду. «Гаразд, візьми одну». Вона крокувала у слід, стежила, щоб не подався з усім цим багатством кудись наліво. «Додому! Додому неси, жінці! Вона ж, мабуть, голодує з тобою!» Стиснулось серце, коли уявила на цьому місці себе. Знайомі двері з відірваною ручкою відчинилися одразу, наче хтось стояв під дверима. Молода жінка не просто худорлява, а що називається шкіра і кості – «Приготувалась зустріти чудовисько, тому виявилась неготовою до прийому гостей. Моя дружина Галя гордо оголосив без уточнення титулів, місця роботи чи інших координат суспільного стану Станіслав. Захочете, захочете, будь ласка!» – запросила Галя, якось дивно відвертаючи від Валентини праву половину обличчя – «Заходьте, зараз я приготую чай. У нас залишилось трохи чаю». Вона подалась на кухню, напрочуд акуратно прибрану, поставила до болю знайомий чайник на до болю знайому плиту. Дістала до болю знайомі горнятка і блюдця. «Щоправда, до чаю нічого немає, але ж солодке шкодить, чи не так?» Валентина пригадала, що не купила цукру. «Ото склероз, як же вони питамуть чай без цукру?» Жінка наче почула, «У нас зовсім трохи чаю, зате багато цукру. Цілий мішок. Два місяці тому Стасові на роботі виплатили зарплату цукром. Хочете, ми поділимось?»